الحمد لله نحمده ونستعينه ومن سيئات اعمالنا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُدِلَّ لَهُ وَمَنْ يُدْلِلْ فَلَا هَا دِيَّ لَهُ وَأَشْهَدُ أَلَّا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدًا وحده لا شریک لا وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ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 يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَا حَقَّةُ قَاتِيهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَا مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ مِعَتَ مَرَّةٍ غُفِرَتْ لَهُ ذُنُوبُهُ غفرت له ذنوبه ولو کانت مثل زبد البحر رواه ابن ماجا رحمه اللہ زمائزت مندو حاضرینو مسلمانان الروم الهلال امین دینیم غلی دنیا تا مونږ تاسو د یو مقصد د پاره را لګلی یو چې هغه خپل ځان کا جن قبر او د اخرت د پاره دی ده نیک بختی او خوش نصیب دي هغه انسانان چ رب العالمین دای دا پزړکی د دا ژوند مقصد ورواچولو چې زموږ دنیا ته دراتلو سمقصد مقصد دی د دنیا ته څه د پاره او رب العالمین چې د چا بارکه د خیر د رحم د کرم اراده ولري نذاغه دا مختصر غن عمر الله ډیر با برکت کی او قیمتي کی دا امت خیرن امت دیو دیو دنور دی دا امت خیرنه امت دی او د دی عمرونه د نورو امتونو په نسبت به انتها دی د په خوانو امتونو عمرونه د چا زر کالا د چا یو نیم زر کالا او د یو مت مختصر عمر ده ترمذی شریف حدیث د نبی رې السلام فرمای وای اعمار امتی ما بین 60 اله 70 زما د امت عمرونه د شپیتو نواله تر یو پورې اکثریت خلق ګوره تازه خپل کلی کې ګوره یې محله کې ګوری سرړی ته د خپله محله د زننا نارېنو د عمرو پته لږې په د ا شپ او یا کې خلک مري د شمیر خلک د چې د او نو وواړي او خلک دا د اتیاو د او دا سلو دی باقی سریت د عمتې مسلمه ناری نهو زنناو په شپ او یاد کې پې بس مرگ را دا غا مختصر زمائی زتمندو عمر ده او دا عمر دیر قیمتی ده دا دی دا قدر و قیمت زن کدن که لگی او دا دی پا قدر و قیمت بانی دا دا دا قبرون و مردگان پویی گی زتکایی تا پتا لگی دلی چیو سنه یو پارا تلاوتو که دا دی سمرا دموږ استاد زو غیب او سودا ده قبر والو ته ځان زاد چې چا یو ځل ختم کو نو دل سب ملاویږي چا د ورکا توکل نو دل سب ملاویږي چا یو ځل سبحان الله وي دل سب ملاویږي اوږه مو استاد سودا سيدي چې غیبان خبره ده نو نوچا الله او رحمگی دا الله رحم وشي ناغت په دې مختصر عمر کې د عبادت او طرف تسو کی توجه ور کی جماعت طرف توجه کی د خپل کتاب طرف توجه ور کی دامد دا الله پر رحمنو کی او رحم ده چې باز خلکو لزر کی واشي زیاره چې تخلوت لټاوه ځکه ماشاالله تا ستور سمجدار یې چې ا سره د ناس شان نشته اکه چې ا سره کې ناشته رچی سو پاسې نو خپل اخرت به خبر پور څه خراب شوی به او دا आवाज عوام نه که خواشند دي کدو مليان کې ناشره ک Taliban کې ناشته او بسو کې را په مخه کړی چاس چا سپکاوه دې چاواني توحمد دي چاواني سدي چاواني چاپور خندادا چاپور استهزاء دا نظر رب العالمين پر احمنو کي به اور همدام چې خلوت نه نصیب شي چرته سوغرا سره ونه زګه دا مسله دا وای د ګنداو خبرو د غلطو خبرونو دا چپ ناشته عبادت ته دا چپ عالم سدي چو تہ پردو غیبت نہ د پردو چغلو خبرو نسی دا غینه خاموشي نو پچاچه زما عزت مندو د الله رحم وشي نو بس دې خپل دین طرف ته الله رب عزت متوجی کی او د تخولی عبادتونو توفیق ور کی دې پزواړه وخت مزبا جماعت کئ چ گوری جماعت کے وٹوروں نو کی نند دی دور د فتنو سر یو فتنہ دام دا ار سڑے گڑئی لے گوری نسر پسر د کور رار وادی کی رچ راضیاتے رکات لاڑ دے یا تے تکبیروں لا لاڑا آغاشوق د امت د ضرورن لری شو چے د وقتی رات لو الان کی شاعری وایات کے راغی دلالا پیغمبر علیہ السلام فرمای وی دعا مال ذکر خلکو لپاره پتاولګې ده کنه دوی به په سره مخابله وکي یو د الله قوته د وختي راتلو دیم د دی ډېړمبي دی صف وسپ تاسو کې شو کېان نشتا ټول سب کې زیش ته ګډم به سب جوړ نه دا خبر پټه را اوس کدا چې ویلې چرور دی نوانبیس اپ که سوکناست دی نو اغلا با دوزر روپای ملاویگی ادی رستنی والا لبسن روپای ملاویگی نو بیاما مو کسان چخنی کول دی مرچ که بولا که ناستای جیبای محلم زیراکا او دا اخیرت خبری سدی دا اخیرت خبری دا دا نظر نه دی دا دا غیب سو دا دا د دا سو سی زونو پتکو لگی یو د وختي رات لو سبره جو وختینه علیخه خبر را چکور کې ناشته ا بیا د نن دور د بشراونو یا چرګي سره جنگي یا غوازر سره جنگي یا خزي سره جنگي یا ماشوم سره جنگي ا دبوګه جنگ سي بیا غټه غټه کنځه د ښه وای دا کنځه له غره ملائک لیکي نو خدایا د مسجد را راشه چې زه خلک راضي تابا مانشه تلاوت کړي تابن وافل کړي عدل ته اسه ناستم ګورې د خیر نه خالی نه سوک زکه څوک چې د الله کور تراغه نو د ته د الله د مل مستیا اعزاز ملاو شو دا مساجد د الله کورونه دي زکه څوک چې د الله کور تراغه د ته د مل اعزاز ملاو شو کده زمرو په الله درن شو کده کور کیده نو خصوصي ملائک ور لدوان کوي کده په وجره کېده کبدې په دکان کېده چې کله مسجد په هاته کې رادن نشو نو ملائک ور تدری دعاګانې کوي ابو داؤد شریف حدیث کې راغلی یا الله استا کور لستا ذا مل مراغله اللهم مغفر له الله بخنا ولوکي زموږ ټول لوګیس ته محتاج یی چې الله زموږ واړا ولي ګناهونه معاف کړي داننج چې تاسو راغلي یید لري او نږدې نا د دې مقصدم داوی چې زموږ الله معاف کړي او الله راضی شي ګن نور په جومه کې سي په مسجد کې خسک په سینې تک سیمه یوه ملائک دعا کوي وي الله دلبخنو کې دوی هم دعا کوي اللهم رحمه یا الله اس تا کور ته یو ګره عام رحم ده دنیا کې د الله غ عام رحم په کافروم ده هغه عام رحمی په جناوروم ده ورحمتي وسعت کل شیءد الله و زما رحمت اریو شله فراخه ده دا غ خصوصي رحمت ده چې د قبر د اخرت یو فکر ده ادرې مدوا دا کئ اللهم توب عليه الله استا کور له خراغله خود توبې توفیقم ورکه او دا توبته قبولم کې د توبې توفیقم ولا ورکه او دا توبته قبولم کې ها بھائی سو سو خبر شوې ها تبعه الله پران نزاب سو شووایا او وای وروه یزبه ګورتا ژوند اورم د سو خداتې انت بغافل نه کېدای یزبه ار کمشنر کې کشر دا دا دے دغه مشر ګورې عزت کې کمشنر نه ما تاسو کو دے بیزې نه دا که ستغ دې پیسې ميدر کې رداو به د مشر عزت کې شي اکه ما دې کې شرانو باندې و هم د سپینګیې راغیل نه ورکو لږه ګورې مشر نه تاسو کو مو کمشنر و سو خبرې شوې دری خبر شوه سوچ شوبای ملائک چې الله کور لراشه نذری دعا غاړي کوي اداکه ګنٹه نا سینو ګنٹه لګي ادا ملائک دعاګانې لکه د پیغمبرانو قبليږي ځکه د دعاګانو د نه قبلی دوه جه ګناهونه ني ادا زموږ د دین مسله را انبیاء علیہ السلام او ملائک د ار کس م وړولی گناهونه نه پاک دي ملائک اس کس کس م گناه نه کوي قران شریف کې څومره آیاتونه دي چې اي کې د ملائک او عصمت او پاکدامنۍ ذکر را اې رب کریم د ملائک او تعریف کوي و الایعصون الله ما امرهم وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ الٰہِ الْعٰلَمِيْنَ وَيَْمَلَائِكِ زماغه مخلوق دے چې دې زبانه فرمانی نه کوي چې ز سوا ماغه کوي املائک نو دکیې نستو مانکیې کی نستړی کیږي شپا ورز او طول عمر د رب بندګی او عبادت کوي مید آکڑی گو نمونگتا سیو دے عبادت دپارا ہو کئی سوگڑی ری عبادت نبی ریح اسلام فرمائی وی پاسمان که دے سپاکم رزی نشتا سپاک خوبی جو نہیں گینا ہاں بھائی وی پائے که ملک ولار دے یا پا قیام کی؟ یا پا روکو یا پا سجدہ که وی دمردیر ملائی که دی وی دمردیر عبادت که چې دا اسمان لکه نوی کی جاوه او کٹ جوڑ کی او چڑک چک کئی او چغار کئی او ای دا اسمان دا چغار کئی دا اسمان درون کڑی ہے احلی المددی آیات پا معنی کی او معنی دام کڑی علاو ای تکاد و سماوات وَتَنْشَقُّ الْعَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ وَحَدَّقُ وَيَنْ كَرِبَ دَا چِسْمَانُنَا عُزْمَكِوُ چُوِي وَيَوْ وَجَدَ چَعُدُو دَا دَ زَمُنْ دَ گُنَاهُونَ دَ وَجَنَا وَرِ گُنَاهُونَ دَا ازْمَكَا وَاسْمَانَمْ د دې د روغو د دې غیبات د دې چوغلې د بل د تهمتونو د ګناهونو دمر بد اثرات ته چنکری ودا چې اسمانونه ازمکه اوچوي دویم دا اهلی ملکي دمر د ملائکو د عبادت او د کثرت بوج زه چنکری ودا چې اسمانو چی خولاره ټینګ کړي اگر ملائک دا الله زره ور نافرمانی نکړي څوک چې دا الله کور تراشي ګنټه ناشته دو ګنټه ناشته روزله ملائک دا درېس کوي اللهم اغفر له مرحم رحمه اللهم تب عليه الله علم مجلس تاکور لراغل بخنه ولاو کې الله په د خصوصي رحم وکي اودل د توبې توفيق ورکی او توبې سکه خپل دربار کې قبول او منزور کيه لو چا باندې چې الله او رحمېږي خلق کور ته د وختي راتلو سوه کې ډېر خلک دي چې کاري رشتہ اخه خبره خدا د ککار ويم او چې مونږه غا کار د مسجد د مسجد د وختي راتلو د پاره بند کو زکه رزق پډیر کار نه دی بلکې دې لیکلې شي کله رزق یې لیکلې ک پډیر کار دي چې ګنځه یې 25 غنټي دکانو کو نو دته رزق ډیر شي اکه 25 غنټي کوي نو کم به کته 25 غنټي دکان کې 2 غنټي کې چې یې لیکلې د لیکلو نه سیوا کول نه شي رزق الله رب العزت په ازل کې لیکلې عد دین علاوه بیا نور په سلور او زویونو کې لیکلې یا وی په ازل کې لیکلې د دین علاوه نور سلور او زویونو کې لیکلې یو د ازل لیکل دي دین علاوه نور سری یو ګور د مور په دی خيټه کې چې سلور می برابر شي ناغ رزق بیاو لکی جدا ما شمخو پیدا کی گی اللہ خو پازل کی لکلی نیده بس مرا رزق بی ناغ لکل بدلی گی ناغ ناغی کی کمی کی گی نپک زیادتی کی گی تالی جسلی کلی داب ملاوی گی ادا بخوری علب خارو لزی دویم زل پلیلت القدر کی لکلے کی لیلت القدر کسی بھی داو لکلے کی او لکلے شی فلیلت القدر کده کال لکل ملائکو لملاو جیج کال کے بدا سا پلانے سڑے پیدا کی گی دیب مڑکی گی دیب ادا او یو روزانہ لکل دی سورہ رحمان کی وئی کل لا یومن ہوا فی شعر هر او رز الله په یو کار کده پس کونکو نو کې لګی چې دومره خلک مړاو دومره ژوندۍ د دومره رزق سیوا او د اذن له علاوه روایت د ترمذي شریف کې راغلي وای او اول ما خلق الله القلب اول الله خلق پیدا کو ای وې د ټول مخ مخلوق دې او به دوبو پسې ارشد او ابن عباس رضی الله عنهما نشته پوسو کو چې داوبو پسدي وې د هوا په شاهرتی دی, دی الله قدرت لګوري زموږه تاسو ورلا ناکسکل دی درځي دوب آسمان د پاشا یو بحر رې سمندر رې هغه سمندر د هوا د شاده په علامت دی ریح حبر الماء عبد الله عباس رضی الله عنهما دوو آسمان د پاسه سمندر دی او دا د هوا د پاسه دی او دا غي سمندر د پاسه د الله عرش دی الله قران کې وای وکانه عرشه على الماء نو اول او بیا عرش دی بیا هوا د ورپسې بیا قلم دی نو قلم چې پیدا کوي لکه څلیکم نو چې تر قیامت سمر څخه پیدا کیږي زمونږ استاد سمرہ ٹھاکاری دی سمرہ خوشحالی دی سمرہ رزق دی دا ټول خبري څه کړي دی لیکلي دا ټول خبري زمای عزت مند لیکلي کوم ځان ستړ کو ځان مو پکار مړ کو د لیکلو نه سیواواله نشو کوله لیکلو نه د هر چارې ځکه لا هلال امین لیکله وچې پچا او رحمېږي نخفل کور تا د وختي راتلو توفيق ولور کې نو تاسو کوشش کوئ چې کوم مزګاری یا خاصې مزګاری وي وګچا کار پرې خو نو دا ورزېن کې مرا ولې جبي رزق به کم شي دې کړي په خبره ما کته د کندارې مو سره او باوی ج ارونه خپانه یې غلل ټول رازونه سره ناش او دا غلای یقین جوړ کړو کله ور دي پر وګورا وای کله مولا قران لنا سي دنه دي جوړو بازار کې وسره جثری ګنډي دا غا جوړ ده شه هدیث مولا محمد صلی الله علیه و علیه فرض د قیامت بو ګورای یو سره به قران ابو خاری شریف خای خود د بدومره ایمان نی او یو سره به فلا رکه ګونی خر صحیح دا ایمان بنوي دغه ایمان بسوی ناغه مالوی زما غاګ بازار کې ګرځي او یو ګنټه بم ګرځي دوه داغه شاغه جیب کې کمی بیسې ویلې چې دا بده سودا علي وای دې به ګنټه بم ګرځي دوه ګنټه بم ګرځي د دکان کولو کوم مالا برازي دغه شانتره تقدیر مصاله کن نه دا چې استاپه نصیب کې څه دی کې لري غېله بسکه اغه له دچا قسمت خوړې شي پچي سی لیکلي دیو جنې حار جمعه کې موږ یو حدیث وایو رزق الله لیکل نو نه پس د الله حبيب دا هم غټو دی لیکل دي کدا چې پکې څوک څه چا وې نه دی لیکل خو دی پس یو خبره ده پغې عمل پکار دي وې رزق لیکل ستا ایمان دي ال فتق الله په اجمعلو فب ته وکلو على الله چې ته لیکې دی نو د دنیا دا کار لږ مختصر کا د جممات ناست د ډیرهکه تااسې چې یکلی دی او یو دوکاندار و دوکان نه نهخوا د چا د غړونه شپ بندې و نه د مرگ پته لې نه د اک پته لږي چې څخ به راځې نو چې ته لییکې د دوکانو کاه. او تاولا ٹیب مقرر کرده اچه تویلی کلی ده نزم ادار چرته مقرر کو دیلا جماعت لخونی ما گنٹم نورکو کو ورکو جماعت لخونی ما گنٹم نورکو جماعت لخونی ما بلکل ٹیب نورکو لی عربو کلای او صفت پاته ده اللہ دی پمونگو تاسو که مراو لی دای د دا مشران روانان نا دا عربو د بازی مشران عادت داده چه ای طول رسکارو کې نمازیګر چې موږ درا شي بیا مسخطن زی او زموږ او استاد سو کو غو د مازیګر تر مسخطن ناشته بم د الله کور کې کی نصیب کیږي پپوله ناش یو پلارکه ناش یو پردای ځنانو نه لری شتله لارکه ناش یو چې پردای ځنانو نه لاړه نشي پپوله ناش یو خو د جماعت ناشته قسمت وړي نو دي عربو کې بازي عادتونه ده سې دي چې مازيګر مزد لرا دا کړه روزه شیټه د کجادي پر وګور داد مازيګر نه تر مسوته نه ټېبی جمعه تل نو پدی کې زکړم کوي پدی کسان له انفرادي تلاوت موشي پدی کې نوافل موشي نو سبو خیال له لګله هوا سیم دې هو په لیکلو وبزمون غامل لای جلال پیغمبر ورځو خبره کړې اے حدیث دے اللہ حبیب وئی روح القدس جبرائیل سلام دا خبر از ما زڑہ کہ واچولہ چې الا ان نفس لن تموت حتى تستكمل رزقها ترغیب یو ناری نزنانه مړکی کی نه چې رزق کس نی کړي اے دډډمو حیتره ومه او رادي پرش ور زمیدار سړی اسون به تا کړم رادي پرش ځوان سړی اسیم غوک نکی دیجی دردامونی اولیه چاپکی لازم داستی بی غم تاری داستی مک که نا دا مرگده دی پوی کزان سرم داستی ناستی نا پس دو جمعی پر از من راغلی نیخ که نا نیخ که نا چی مالی غوک بی آبائی آگر از من یو کس ہوئی یو عالم دل تراغلی او ملاقات لڑی او نیک سلی ری نویتی پا دی مکتا دی پر از کې. وځدا جوړل غافلایما ولې ته پهوازونه نه کېږيستا غفله دي نه غفله دي نو غمدار اول جمعه تراځي نه ا را شي بیا غوگنی نسې ا ج غوگنی عمل به کوي تاسو لواب چې تاسو د الله د رسول خبره وو نه نه عمل به فسوي کوي اول خسرې ځان په خبره پوي کی اغلا زمیدار خبر و زمیدار یو بیزره غدی و استاد ولوی ویدا بیزره روزانه را جمعه کې ګندګی کوي هغه له پویګی نه ګنې در درشم کړه وی دادا درزی څه کې جمعه ته روزانه چته ته تنگ ویدا پویګی نه وی ماسه کې جمعه کې نو اول راځاینا اکراشي بیاسه ده کوي بیا وګننی شي دا داله حبيب وای ترغی او نفس مړکیږي نه چې رزق خپل سدی کړي خپل رزق یې پورا کړي نه ری ورته سمګی ما دې چې ترغیب وزو رزق یې لیکلې ولا چې ټول خپل څکو کېو دان څوک بچولې پریزی کا سبدې دي خغو خغو بچول خپل لیکلې چې یو دان رزکم هغه سره خپل لیکلې و دی پسې او خبره شي لیکلې ته دی وې د ارزک سړی پس دا سگرزی پسی گرزی رزق سڑی پسی اللہ قرآن کی ذکر زی لک نیټه ور پسې ګرځي ارزک سړی پس شي الله قرآن کې ویاذ ذکر کړی او س عجیب کتاب دے اللہ دی الله دې مو تاسو ټولو لکې نه ای ځلې وغدا شي وي یو سړی وي ضرور به د جمعات کې ناسیا او زماده کور بدل له روټه راځي او رزوي جراشه اوې د ځګل کې پټشام سړی وړی راړنیمان سره یته زنګل کې کم دی لټي ر د ررج ځموواې یغې غداام وله پته ده چې د غن دلته او سبا په کرا ش کې انن دلته دی او سبا په بل مل کې دی د دوله سمه وما من د بین فیل آرووي ایله الله هریز کو وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا مستقررههاوه مست دا كلون في کتاب ب مب داسې جوندشي نشته چې داغې د رزق ذبهواري الله پ خپلو لاسو کې غست نه ده د رام د فضله دحسان د ووجنا بیاوي عمو مستقرهوه مست داه اللہ لپتا دا چدا دکمو سیزونو در رزق زموار دیم دیکھو پرون پوچا ونن پلوند کله کلا بندم ویزو با تروٹا ایرادم اتا دی جماعت گوٹ کناست دی او کتا د جماعت پا دی چرتاگا دوڑا ایرادیت پی خورلت لیم ود داغا مسلا سشوا اوی ویا علمو مستقر اللهله پته د چې ن دا دابه دا په کممزي کې قرارار دی موسته او د امانت کې خودو د ځ هم ورته پته دا كلون في کتاب بم موبشي پهلم کې موجود دی د د هر شي زموار موارسووک دیدي وموږ پورته یو خبر خرابو دایره رزق ذمواری غستې خو یا سانه نو تفضلن دوی خرابه کوئی ربانه پڑھ دے کوئی الله موږ پڑھ دے راکای وای خبره خرابه کغره به خلبانې چې به دபை بی خو بی پتا پڑھ نه که ک بندې کا نو د چاپلار نک بول وای جریکه ابای الٰہی العالمین قران کی وای حبیب دای تو فرمایا قهتون ورته او فرمایا خبر را کوي الله دې زځې موار دی خو ک ځ کې بندکو نوڅوک بدر ترې ځکرالیږ که بندې کو بیا د چا وشته الله و زدو بوزې موارمل تونې ننس به حما او فمئی آتی کو ببا ایمبین زدو بوز موارم وکوبم او چکه نسوک و کئ یو ساس کے باران د الله نه بغیر سوکورول شي بلدا شي وای چې ده احسان دے دے رحم او کرم دے چې مونږ ته رزق راکئ دا شي موای چې په مونږ پرلره الله بچا باندې سره دا, دا بی ادبای الفاظ دي نو دا الله باندې غانو کوشش دا کوي چې زما استاد ډېر اوقات سړي دا په مسجد کې تیریږي دا وسنه ما وخت بار بار وکړه او تاسو لرې کې وايي جې تیریستې مو سوچ چته شي مونږ ته د مازیګر نه تر ما سوتر ژوند کې کیږو کی روځې راا وای دا په نصیبې را کله تاسو دې په سار وخت چې موږ دې کو بس پکاره انمشه نوس تقریبا چې څوک نه وخت موزم کوي نزار روسی کا پیځه په جیکا غني اکثر موږ سره خوږي مو سره پاو کم کو هنه چې شپږو نه تکې ناشته درماځي ګر سو غنټې شي تاره هه او ورایسابو وس د شپګو نکینه استی نذر ماځیګر اسه شو لږ غنټیش وی بعد غلص غنټی ډیر دا سو چې ماځیګر نه پښو جماعت کې ناصم کو نور سره درځي نو وایارن وینن راغلم انن په ترماس خوتنه پوری سوره اخلاص وو اپ ک نور قران دې نه نقل هو الله واحد خضرځي کنا بس وای اذان سرجداب وو بل رضوی سوره فاتحه وو اپ بل رضوا لا اله الا الله هوا بل رضوا دروش شریف بواب باید خپل خبره خیرت غم دي اکثر کې پټیش ویسه شیشټانه ایمان سره وایې ټول ناشې د نن زماني مور اپلار د بچو نه تنگ دي خوشحال دي هر څړې دوس پګمولر اوس ته ها څوک حل وای څوک نه وای بای څوک حل وای ایا پردا شول جرا شهر واست په لغه کې ا شیخ سید الله رحمت کی سیدد السلام رحمت اللہ را سیو رحمت الله علی التموس راغلو دی او جی شه او هغه ته د ما یو را نوی ورته یې چې سوچ نی خیال به ني نو خواندل د جواب پځیو خواندل ناګه اجیش بولیو سات پسوی باغ ما تاسو کوتا سوز کوتا سو خال دل جواب دی ران کو وی جواب به در نکو وی زمو د ټولو خیال نی کوتا حل وی دا نور حل نه وای ای ماملا کله سره وی زمو موز مخ خیال دی نه مام ولاړو خیال دی وی ګای په خبره وای وی د دې ټولو ولا خیال نی کوتا رشتیا رشتیا او دا نور حل نه وای نو کو پدی تامه هغه س تمام نه ده چې ته ما په څه به مچے برا پسی دیگونا پا خیدہ مکی تاب لار پسی سورا دیگونا پا خید نگو رے پس تا مکی گئی امک زال لمرور سوکل دیو جنا اللہ دی مالم توفیق را کی گو را پس جمعات لرازائی اتا نماز خوتا نا بس بلا بل الہ الا اللہ ویا اگو جمعات لکا گندائی جاروی کان کداو د سونو زید غی له گصفایو کا رازی. کی رازی. رازی. کی رازی. دا په دما عزت مند زومږه او تاسو په کار راځی نو موږ جمعهت کې راواله سره راځی اوار ختای راځی پوجرکه نه تنګی ګو په دکان کې نه تنګی ګو اګه جمعهت کې راواله ختای راځی ګور دا ډاکټرانو لکه نا کله سوکلاټ شي ناغا او خار ډاکر دغدار ل چې سړی خ نه د ګورې غمې کوئ د م تاسو و مسله کو جممات کې موار خطائی را نو خپل غم په کار دی مسله بو خطر نه کلهته دکان کې نه تنګېږې په خپل کار خانه کې نه تنګېږي په فټ کې سمزر غون شوي هلته زونه تنګې په جممات کې دور خطائ را ځي او مسله دا چې باین کې نقصان لکن دا خودتان کې دوه زینو په کاردار ژوند د ته وتی چې خفا وي چې ته نو سي په دې خفه زموږ جمعات کې څاډو بي راځي اګه به امام لغون ته تلاوت کوي او اپ اوه يې لغون ته بیان کوي نو بیا خوش کیږي د جماعت کې موار خط راځي او خبرم هم دا د چې رای نوګور غم پکار کار باطن باتن کې نقصان دی باتن کې اباست فرت د ګندې پرته ده ګن د ال کره زما ز کوو دا د تنګیددو نه دی باید کووش شو کوئ چې زمون زیات او قات دا په مسجد ک شي چې تاسو ک له او لمااب کي افول مذبو لغاوروي جنازه بواوروي د مذد سبق ترجمه بس دکې نور سم مسائل به تز دکې نور بوسوکه ای سم مسائل به تز دکې نو کوشې تاوکې وای کار کوي شریعت دا نه وای چې څوک ذمہ دار نه کې څوک دې دکان صحابه کرامو لټور کارو نه کول کوشې د دین ضرورت راغلې نو بیکار څه وَيَسْلَفُ بَيُ دُعَاءَ كُولَا زمون دي دي ني كتابونو لیکلیا بې توجه بدا ها سلفو وسقولا يودوا بې كولا ويلا حلال دنيا در نغواړو خلاصونو کي او زړکي نغواړو تاسونتي حلال دنيا غواړي الله وي واسل الله من فضله رزکی حلال د الله نه وغوړی قسم چې مون جمعات نه وزو د سوال د رزکی حلال له خدا او سراولي جل الله لاسو کې غوړی زکه دا دنیا د ضرورت شه ده وګوره کله مقصد کراغه کنا دا اوس چې کوم سره راغی ادم د ژوند دا مقصد ده دا څه چې وایي دا څه او د ژوند مقصد ده ادا دنیا بسره نو که یو شیړل لورونه نو زینو د دې بیا گرانی لکه ما دې لاس کې اوښې نیوله غزرورت را غنا بارتا حکم اګه زر نه نوته نو بیا به کوم زرتاو لزنی وخت دنیا زړل لور کوشي بیا که څوک دروي جماعت کې کینا غوره خلک خندا کوي دا وي خلې ونه دی به لذا الله بندگان او لز دولس غنټې خپل کارخانه خپل زمیدارا خپل کاروبار خپل بچو لسلین دې جوړول جدا او کا غوکا مازیګر نه پسرارای جدا دوه دری غنټې د قبر او د اخرت لپاره وی کی وتا سوډه ارشیت علاوه تم او دی کی وتا سوډه ذکرم کوی او دا مازگر نا پس دا وقت ډیر کیمتیم دے کدی حافظان اول تاسوی جمعیل آیاتو نرا جمع کئی اللہ وی سبیحوه بکرتا و حسیلا اکل وی بالعشی والعبکار اللہ رعیات دا دواره اوقات په شریعت کې د سبا د مزن نور خطو پوري اذمازیګر تر نور پرې وته پوري قیمتي دی شیخ الحدیث رحمت الله علیه با فرمایل بادشاه صاحب زمو استاد محترم چینی صدی سدین زیاته دا الله د پیغمبر علیه السلام دا حدیث و خدمت کړو ډیر او بعمل انسانو اذ خلینا ਸੰبالو الله دې رحم وکړي باقي مليان د قران سنت کم بل کېږي او ورسره نیم په نیمه کنځلم کوي ندا غي دې را سنبال خلوا اور دې پرېزګار تقوا دار او ايو کله کله يا ټول و جم ک دا دعا او قاد تخو خواص او وام په کې ټول سړي ما زیګرا او ما سفخين مساري مسفسه قیمتي ټهم دي دی وې ساری په خوب کې لاړو مازیګر په چکرو کې لاړو د ملیانو طالبانو مازیګر چکرې ها بایه کا عوام دي که خواص دې اټې به ده څه دې چکرو دې او دا اعلان کې دا اوقات څه دي قرة شریف کې تلاوت کوي نو بار بار برازي کله وې بال غدو وی ول کله وې بال ابکار نو ساره او د مازی ګر دا ټیم ډیر کی متی ده چې ساری سره موذو کی تلاوت لکینی بل الله د حبیب یو دعا دا و یو صحابي په دی عمل نو له مال ډیر کو نبی رحم السلام فرمایلی اللهم بارک ل امتی فی بکوره زما رب زما امه مطلب ساری وخت کار کی خیر او برکت واچه ساری چېړي مزو کی نو کو دونیوي کارم شورو کوڅو خلک پاسی کنه د ډیر څه کار کړي ا ساري جره دین کار لمکې نو ډیر خیر او برکت واله دي نو ځا اوقات د خیر او برکاتو دي قیمتي اوقات دي دا زموږ نه زمای عزت مندو ضایع چې دی طرف ته موږ او تاسو زو شو متوجي شو شیخ سمیو ازل خبر کوله مولا محمد حسن جان صاحب رحمت الله تعالی علیہ وېځ په مدینه منوره کې نو یې ساری بمسبسه تو لا کرامو د جامع خوب کولو وې ما راو خدېر کیمتی وې ما له قران شریف یاد نو نو ما ځان سره ساری قران یاد کو د ساری دی با برکته ټیم ل مې توجه وکړه نو قران شریف مې څوک قران شریف مې په دې کې یاد کو نظم عزت مندو چموږ تا او تاسو کوشش وکو او زیات اوقات مسجد ل ورکو ماته سره د عربو کې باز خلک د مازیګر نفس چې جماعت ترادن نشین ما سوتن شي موږ تاسو د مساجدو کې علماي کرام الله دې مزید توفيق ورکي باز شلم انټا اوسوک نیمه انټا څخه قرآن درس کې یو حديث وای همنګ باغیم پندوريیا کې گو ککینی ولا څوک تاسو له اپ یو 50 پکه سان کینی نور تختي 50 پکه سان سي نو بای جن شلم انټوله کې نه د مازیګر نه پس ټایم ورکې ج ل وخت کرا چی را دی چې نیمه خبره تی دا لپته نه دی چې سنه شورو شوی وه اس عواام ئ یو تعالب چې نیمه کرا شي داخله نه ور کو وړ تا خوک شوی اوس پهې ته نه پوې کې چې لی شوي سردي او چې اممی سړی یو دروست را شينو د جمع پر از ن را که درس کېږ هغ کې نه کې نهئ مازیګر نه پس نهکیې ئ دا تبلیغ وعلى غریبانان کراشي جمعه پرېځه بل جمعه ته بیا موځ لږی شالاله وای خلکو یې مل مراغه له دې تبلیغ وعلى نه پټ شوی خامخ د دین بکم زیز ذکرو خامخ دا موځ بکم زیز ذکرو دین بکم زیز ذکرو د آخرت بکم زیز ذکرو د ذکرې مرتبه خو مخکې د عمل ورپسې دی نو ده الله بندگانو پزان رحم پکارره بیا وسن کتن کی مونډیر لاسمو وروډو خو واپس ته سوګراغله تا پکار خدا امام مالک رحمت الله علیه دم مدینی منورې امام دې امام دارل هجر ورتوي او امام المدینه ورتوي ا د مدینی منورې سره د هر چا مينې او باج پک با سم ورخ خ شپه غبینکه امام مالک رحم الله شدت محبتو د مدینه منوره سره دای مواتکی ذکر کړي وای مدینه منوره باندې او دور تاسو خپل وخت ذکر کړي وای جی او مشرب سلیخ کالو له رسیدو سلیخ تو کالو پر منډه تلډي وای نبيابه بچی کینول چې دکان مو پیسې او پټې مو پیسې ما پریریجیزه خورو لته تیارې وکم سپو سپو شي په خبره سالوی خلل پس به بچولې سوې چې پټې مو پیسې دکان مو پیسې کاروبار مو پیسې تجارت مو پیسې بس روڑا ہی دا. ما یو ټوکرو وډای ده ما اوس پریریجیزه وکم د آخرت د پاره تیارې وکم د الله <سؤال> بند نیګانو غم د زموږ په سر د ځان غم دی ادا زموږ استادو دي ټولو ناستو شریک دي کنا یو کس دی ادا پته ملګي چې د ځان کدان کې وسکېږي د له غونته سات کې الله دې نې کې کل اخپو خوېږي سړې د دنیا نه بيمانه لاړو بس هر څه تباہ برباد شول ادا د غمون د دنیا پرې خو سنوي غمون له لاړو چې دا غمون دغه مقابله کې سم ندي عقل دی لګ وقته ځان کدان کې الله دې ایمان توفيق ور کوي زموږ د دی دینی کتابونو لیکلي وې چې څوک مرګيږي نو ابلیس مشهر شیطان د خپل لخر لوې چې د فلاني ګورې ځان کدان وخت او قوس مدوګوته نو وته نو بسو ثره نو چې شیطان ټولی لخره په حرکت کې راشي وی کوشش دی چې سره کلمه و نه وې را نه ایمان سره شي ایمان سره تیر نشي نو ورزمون داس یو وخر روان دی چې په ځنکدان کې د ابلیس ټولی لخره چری ټولی په حرکت کې راشي چې سره ایمان یو نشي ا ایمان سره لاړ نشي او کیسما قسم هر به دا الله په توفیق به تئ ایمان اوره په هوادي مشران یو متل ذکر کوله دغه رخه وی لی دی بوی وای ایمان اور دل تاسې د کیسې کې جبل دی, دی و اوره ګراناله کنه دا دې مشرانو کول د دې او مثال ذکر کولو جی ما نوڑل د فتنو په دور کې څه ده لکه خسیلې یو طوفان دی او په ګډا دی و بل اوړي په خوانی دیو غوډل یا دي نو دا ځنه کدن زموږ اوستا سپسر سر دی دی کی ګور بچې په کار ناراضي دي کی خزہ په کار ناراضي بلکې الله اے الله یو قسمه خلق توئی فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونها ان کنتم صادقین اللہ وی او تنز مڑکوم پلار مڑکی گی مور مڑکی گی او بچی او رشتدار چوڑ گیر چاپی رناز دی وی زیتی روح و باسم نکم و وصوی نتازوی بڈ کئی کنا چوڑی دلیا دید مقابل اعلان کڑے زیتی روح قبس کوما نکم و وصوی نراشی دا سوی را واپس کئی کنا نو دا وقت زمائزت من د دا خطری وقت ته پیادی نا قبر سم را اگجوان ده قبر نکیر من کر دی تایبا نزمونگ ایمان دیزا که مسلمانان را که دا سوک نمینی را مسلمان نیم پدی قبر کله خلک روانېږي بس لکیرو منکر راش او د دې ته پوسونه کوي رب دې شو کو دین دې شو پیغمبر دې شو او دا به الله په توفیق سه کیږي دا الله په توفیق و سوال جواب اسانيږي بیا زمای عزت مند د محشر پنځوس زړه کال او رزد دا خبرې کتاب زمونږ دی په لګوره کڅو کو لا ما دی او کو څوک دی او کو څوک وام دی که خواز دی دا د ټولو په منس کې صدا دا, دا, دا. دا زما عزت زمون د ټولو شریک خبره ده د دې شریک خبرې لپاره دا دعوت دې کتاب الله لکې نه ای کنابل کتاب در لختاری جه د ژیرا په غیب ځنکد نسان شي تاسو معلوم دې چرته ها اے بای بل کتاب شتا نور گتابونو خو منسوخ شو قرآن در عطلو سراغ منسوخ شو کود سوک پا تورا مل کئی یا دا سواب دا پار تلاوت کئی دی شرن مجرم دی لکا کبل منسوخ شو یا دور کاتا با بیت المقدس ته مو کم نمولیان بورتوی دا خوطا حرام کارو که استغفارو کار منسوخ قبله له څنګه منزونه کې هغه په خواني دینونه حق خود قران او د سنت دراتلو سره څه شي وي منسوخ شي وي حقو خو قابل د عمل ندي پاتې نه د قران نه بغیر بل لار نشتا او مون ته تيختک ديوځ نه ورته دي خپل علماء نو سره قران زکهي درسونو کې کی کوي دې مجلس کې کی کوي دا مجلس هم د خیر نه خالی نه ری که خالی ده دا مجلس نبی رحم السلام د هم مجلس او د بد مجلس مثال ذکر کړي وای د هم مجلس مثال د صحیح بخاری شریف حدیث ته لکه او شریف بچ خر صحیح مشک تور سره خوا که کیناست نو یاخد اتوا واستر پیسی دی ور کی اپا به دی واغست یاد ر لاغه سړی سخی وسی در دل کړ چې د لک مشق ا کڼ دی واغ سره اونې درکل نوبوي غذر باندې په مفتو کېلېږي بوې نر باندې سره مفتو کېلېږي او د ګندم مجلس مثال داسې ځکه لیکي چې سړي باندې غر پکړه په خواوه د لوهارانو بټای وي نو لږی دی په هغه لګو کې ناس ته نو لږه خو هغه مهاذر رضیه کېلې شي چې راپاسې جامې دې مسوځې دری د غورز الدین په مجلس کې کینای چې چرت سو علما الله او رسول یې دایته ویږي زطر مرګه ژوند دې کې بکینم دا موږ درس کوو ما ماشا الله امرګری الله دې جوړ ور کې نمبر په نمبر راضی یو بشره رجی صاحب د نیک سره نام په کې نمبر 13 یو ځل چرته لوم نما له وی زغورندر خوشاله مې څنګه آجي سي په ځانن حدیث میوري د ما وار غتای وو خو بسنن می ډیر مې درې شو مسګه په غرض مو حدیث بیان کوې کم دی کې چې قران زده کیږي یا استاد سناسي او قران دین بیانېږي کمزې کې چې دینی مجلس وي نو ملائک دداشي ټولي په سیګر ځي شې روایت نو چې وی وی نانو نو راشه چې غرض دې کنه غدل ته ناشته لذا دا د الله حبیب فرمایې پدی به ایمان راړو لکه زمون دا وزیران او صدر او غټ غټبسران راضي او د فوج او د پولس په حفاظت کې راضي نو د ځه مجلس نه ملائک د حفاظت ګيره واچي او ایدا تر اسمانه پوره ورسي سوره پوره د ځمکه نه تر او ورسي muslim شریف صحی حدیثه بیا چې دا مجلس ختم ش نو دا ملائک الله تعالی ورشي اګوره گو وګونې ساي ته پوز بازار نه کوم سو غبراکته ګوري ډېر سړي خپشېږي ګيري مسپينه شو غو ده ناستي په مجلس په باندې ابو پوي نه شوی یو سړی چې قران او سنت بياني نو غيله ګوري په کول او چتونو له نو ګوري د بار څوک ساي کوي خپکار دې کوي رضواګي د سپينه راو ده ناستي چلې ناراضي اوباي نو تمره خو ده ناستي سره چل زکای کنه اوباي سموي ایا چت کیسشميري مانه غيرکل اتا سول وړ ډير يا دي تاسو ټولوله ملائک چې کله دا مجلس ختم شي نو برزي الله تعالی ډش الله ته سرده علم نه تپوس کوي سمول دي وی الله சகلک اوستا کتابي وي ديني ز د کولو وګت حديث وې سي غختلل ملائکه جنت وې جنت کتلې وې نه وې کوي کته وې بیا غ بنورم ډېر غواړي وې د سنې پناي غختا وې د اور نه وې دی اور جهنم کتلې وې نه کوي غختو بیا غ بنورم ډېر پناي غواړي وګت حدیث دی د حدیث په اخر کې راضي الله دی ملائکه لوي غواشي ماف وکړي سولې وې گا وا دا ټول خلق به شکل معاف وکل نو یوملک د ملائک نو ویوې ربا په دې مجلس کې خو غفلانې خطا کار بندب ناستو اوا دې مجلس نه نور غلې خو دې مجلس کې چا سرکار او نو عدالتوله دې چې یی ځانې ځکه ناستې دې مراغه نو تا خود ټول د بخنه اعلان وکړو د دغې غټ گناهګار واره کې سوي دې خوب ناستو اپدینیہ تراغلیم نو خدی خلکو کی چا سرکارو پدینیہ تراغے نور ابی کریم ملائک لوئی گواش ہے دیمه وبخل هم لا قوم لا یشقى بهم جلیسهم داداش قوم دچدای سره ناس سره بدنصیبا نه پاتی کیږي تاسو د پختونو کې یو متل وی عملو کو پتول کیرا وسته عملو کو تول نه نو پیږی املو کو تول مو پی جن دو که نا چال املو کو تولو بی جن دو او دبیسو بی جنی ها بائی داملو کو تول کی کیراوز تو بس مسئلہ ناغاجی سے را دید خوشحال شک اوی بس که دی داملو کو تول کیراوز تو مسئلہ سامنه کنن نو رید دی پلو گورا ایس شی نشتا داسی مجلسونو او لٹو اید اپا خواب دی خلق کو کسامری کولا یونه رواشه ولحمدللہ اللہ خلق له توفیق ورکو او وای او خلکو پریخوا خلکو سوکا او خلکو د دینه زد جوړ کړه او یوزہ کی اورسم ریواجو الله دې رحم وکړي د مونږ په حال باندې نو یا کریم لیان ناجما شو جدارې واج بپریز و چې بریږی یو مولا پیش پښمنیږي سپکرلو خو ته یې پرې به خذر باندې کنه موږ نوم کو هر هغه ویمال ټول بدات ما ختم کل شي بس خلک وی بیا به شروع کو په خبرو ور سره نومون چې څوک سره بداته او شر کوي بریز هغه ول لو سپیکر او خاطر پښمنی وی پریمی خو در باندې کنا پختون سره غصه پختون کې هو شته کنا نو به پزده خلک ټول موږ په عزت کې روستي ز بد اخلاقو د وجنه کچاس شیع پری ایک نی پری دی او می شرم آو اکا پری خون او می سکاو تو چیو سارے بھائی پری زی می آسیم نا خوراشت اکال خلی جو کوم ہے بھائی که کوم او می نپری زی اکا می پری خون او می نپری زی دا شیع پا بازی چیزان کوي دا نه نمی او که چا دی او کچا پری خون او می شرم آی نا پا خوابا الله امریکی دا الحمدللہ اللہ رحمقو روي چې ته د غرور یو سره راغلې او نو هغه هغه بوزنولي دي نو قضا بریده کمزینه ولي دي له تاسو غوږې دا س شعر وي په باده چوګې ته ټول مرمن زنه باندې معاف شې هغه به بس ما خو لټولم دا له تاسو دا مجلس ولټا وای څوک بکې نې درس کې او دا درو خلاص بنو جاته و یا وای اګه کو چات نکو نومبه ملایکې کی جدارو چت نکو ها لاسو چت په خلاص یې ملناو خو عजत کای چې زموږ په جمعاتونو کې درس کیږي موږ بکینو کینای به الله دې زړه توفیق درک در کې کینای ده الله بندگان او که دا سي درس کې شو کې چا وای ما له ضرورت نشتا ازه بغیر د قران د ناسینم جنت لته لشم نو بیا دې غلاس نو چې ته غو بیا با کافر کیږي پویږي په خبره باندې کو څو کوی چې د قران نه بغیر په جنت لزم نو بیا خو کوفر خبره ضروره ا ذمو خو ایمان دې چې دې کتاب لکھی ننو او دې تعلیمات خپل لوکو جنت به پسرغو وګورو دې کتاب لکی راې دا الله بندکانو خپل عالمان کنه کې په عزت احترام ولا وایې چې موله یو وخې ویاد ترجمه کا و تاسو ټول ولا سکه یې نه ای ولا تاسو ټول ور د سکه ادي ور دین سره غور استو معنی مو زی زمو دي علما او دې تجربه خو بنای کنه تاسو دا زمیدار دیو بل منی منعی که داسې کارو که دی فصل سره ایسوک چې په کارو کې کی وی دا کار دی سهی نه دی دا کارو که نا کارو ترجمه منعی که نا نو ملیانم منعی فاطمه رضی اللہ عنہ پا میچنه بانی لحسو نا ٹھول تناکی شوی بون نو چاورتوی بابا جی سر دی غلامان را غلی دیو کو دی میچنه نا خوب اخلاس شو خاری شریف حدیث ته نغرا لا عائشه بی بی رضی الله عنها فرمای وو اسلله پهلار د خپل والد محترم دتلو نه تل بدل نو فاطمه بی بی چې ودا سره اتلا نو تاوی شه رسول الله علی السلام روان دی د باجی بچو تلل د پلار په شالي مسجد نبوی کې ناستو د شیخ صاحب یو بچی حج لراغلو عالم هم دی د مولانا محمد حسن جان شه رحمت الله داداش روانو جتابوی شیخ روان دی ټول حرکات اوس نو 아이شه بیبی فرمای فاطمه رضی الله انهارا له تللی ذ رسول الله ذ تلونه زرا بر فرق پکینو تعالی حبیبی کور کې ونمندو باځیر روایت کې نام راغلی دمر حیا د شپلار نم سوال لشي کوله نو مور بیبی نبی رسول الله ته وی رسول الله علیه السلام لچ پتہ ولګې درا لور بیبی لوي خاون خزه بسترکه پراته دی الله حبيب وي پاسای ما د دواړو په منس کې کېناسو لور بیبی لوي تا حادي مان غختل ها همار دو حدود بدر د شهادت او په بچو تقسیم کړ ستا په کې فات نه شو کم چبو بدر کې یتیمان او پاتې شوی کم چبو ته کې کونډې پاتې شوی او لامن هو بچیا می پهی تقسیم کړه اته له ودا شې نهخه چې دا به در دینه بهتري غلام در لذر کوم کدی نه بهتړ شي ابن ماجه کې د الفاظو مرغلی علی رضی الله انه بيبي ته ویل وایي بهتړ شي په کار د غلام نه وی خچو د کیږي نو در دېش پیری سبحان الله در دېش پیری الحمدلله او سلور دېش پیری سوای الله اکبر وایي زمون غنو شارحین لکلی وایسوک چه دا وای نستمانکی کی من کټول کا ټول رستے ک یو گھنٹه چاپی له روغ دبره دمنیشی سمره په تسبیحاته بسشي ور اف باز عبادت او حدیث کی مراغلی نبی رسول الله جي بسټره شو نبی لال رضی الله نوتے بی اذان اقامتو کا چې مو زو کچ لګرهام راله مل هشي او د دبازی مسلمانانو دا دے چې آئی چی موزو کی تب اگنی پند تیچال ریکو ایباداتو سرگوری تخویز ستنیم دا ستومانیستا پا اسم نوزی دابد رسول اللہ علیہ السلام پتالی باتوزی نا احلیلو لکلی سوک چی دا تسبیحات کئی ستومانی بے ختمی گی او دے به ستڑکی گی بنا او دے با ستڑکی گی بنا رضی الله سره غور استو ما نه خذ بیږي دغه امر شیره فرق دغه راغلی او د اسمانه د زمک نه لوی فرق دی صحابه وکي او مستحب وظیفه نبی رسول اسلام ور نو تر مرګ نه د پرېخه اموږ جواب را ده په دې سپلو پورې را لو یاد نه خلاصه په خلاص شو علی رضی الله عنه چاته پوسو کو اهلی علم لیکلی وې دا وظیفه علی رضی الله عنه بی بی تر مرګ نه و علی رضی الله وېدا وظیفوی ما کلم نه د پرېخه ایو عجیب جنگ لړاو خړو امتحان او شفیر ورته وای ولی ولا لیلتس شفین وی په دغه شپه ممدا وظیفنه د پریخه تور یو وین روانې وی ولی رضی الله نو د نبی رسول اسلام غوده لشي وظفا چې د استهباب مرتبه ده د فرضیت او د جوب مرتبه نه ده زموږ عزت مندو دین ترانځ دې شي رب العالمین دی مونږ او تاسو له مسجد نه عاستي غوړو دا خبري زمام د خیر دی او تاسو له خیر دی ها وايي ادم مثلا دی بل غوړی ک تاسو له میوي ویدہ کدا چا خپل عمل نی بلم ویلې شي یو یوملا و خلقولوی د جمع مسکوي خپل به د جمع مز نکورو یو مقتدی ورلوې چې استاد ته د جمع حکم کې خپل غجبه کینی او یغوله مولا پټی کې را کی دغه را زالم وو او تاسو له وو پزان رحم وکي دا خبري بد دین را یادو خو بیا به फायदा بس ور کوي رسده چې گزاره مو کیږي اگر نکيږي هم په دا ډېر کې نمازګره پوره دیو کومور که سجومات کني بس ناشه پکې تلاوت کوا ذکر کوا سوک بداسو کی بای ها آ که دمازيګر نه پس بده وای به جماعت کې ناشته ما به اوسه جگ لاس نه وځه لکه ستروس وکړم نه دی اراده مو مول نشته موږ ماشومانو چې موږ کې تبلیغ اجتماع یو ګډال او سمردې الله دې ټول برزگانو وخی تر نن راځي پورې سور او وفات دي ناګه بیان شو ناګه ممیر لیکل کو لا پاسې دوی زموه ملک کا اگر نظر و ایسا اولی کم اگرانی او او ایسا اولی کم دی تبلیغ والا ذرا خلق سی روزو لکی نا چی بیا ادائی و لی دی چیزونا دی جوارو کی پٹشت نا تازم اللہ سجد کواقشان دیج و ایلاس بیوجد تی غوی آغا ایلاس بی اغبابا و ایلی او ایلاس بی او ایسا اولی کشی اکی و ایلی که او ایلی که او پورکای اینا ابا نو گھ شداجو ماتونه پمنګ او تاسو باندې ابا دی بازیګر نه فاس بس کار چټي کوي چې وجرا کنه واستې پلار کنه واستې کور کې درنه خلق تنگ دي اوبای اس ګورې بازی بډاګان نسوي خلک غره تنگي مشوره خبره ده او یو دو بچو ډېر پمينت پلار چلي له لګلو اول غاتلو نه جویلې غلو نو خلک خووري خبره کنه خبره په ټنه پاتې کیږي ویایا ورور بل لوی تل کنزلو خرج کو متي کانسلو د اخلاص شو کلا وی سلوی خرج کو بچتا چی اور ورایتی پکالا وروخر دنه قوموس شه ونو شو خړلې نو کور کې کو د نه خلا اخلاصې دل ته جمعت ل بندې کار نو لک ذکر بو کای تلاوت بو کای سبحانك اللهم وبحمدک اشهد ان لا اله الا انت استغفرک واتوب الیک الله زمون د ټولو خاتمه په ایوان کې اللہ دا سموے مالا زموندے تھولو مسلماناں روڑوڑا اللہ پیدا عمل توفیق ور کے اللہ دا خبری زمو ضرورت ور کوزی کے اسنگ دے ویلو دا اور دو توفیق دی راکو اللہ دا عمل توفیق امرا کے یا رب کریم زموندے تھولو دینی دنیاوی حاجتوں ترسر کے سمر بیماران دی ہسپتالوں کو رونو کے تولے شفائے کاملہ عاجل ور نصیب کے اللہ دے شاہ دشمنی طرف دی محبت او دوشتي باندې بدل اک بدلی کی یا کریم د چا اولاد نشته نه کمل صالح اولاد ور او د چا اولاد وی د والدینو دسترګو اخواله جوړ کی زموږه مدرسې لک تعمیر په دی د بازي مرګرو د مشورې مطابق زهره جمعکواب اباځ مرګری فکرمن کیږي زموږ دا برا چتا سنا سي بردا د بنرانو مدرسه دا اوس د خپو دا بیماری ډیر شوي نو زمون باځي بودي غانه بلکې باځي زوانان زنانه بره شي خته پوره واره اډیر پکې وای چې موږ لاس تنظیم نکوي سبق بس کو نو موږ یو لوی برانډي داغي د دې مازورو لپاره څه ترتیب جوړ کړي ګرانی مراغلي دعا وغوړي چې الله دا ګرانیم ختم کړي او الله ولله د غیب او نصاب جوړ کړي د مسلمانانو په دې معلونو باندې افطر اغله دعا وغوړي چې الله دا د مسلمانانو د معلومندۍ کې زموږ دی ملک او نورو ملکونو کې کمی پریشاني دي الله رب العزت دا ټولې پریشاني دینی او دنیوي لري کی او دا مت مسلمان په جوړ لای کی دینی او دنیوي ټوله خوشحالي و اچي مزنه پس مې ان شاء الله ختمي زموږ دی مفتی صاحب بچي ده دا محمد داغه د دا قراته یو ختم ده د کو شوک دعا لای ساریږي نو موږ پس ان شاء الله شي سمدستي وداي سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك